Пісня двадцята, Зміст двадцятої пісні. Ніч з 38 восьмого на 39 дев'ятий день. Вранці і опівдні тридцять дев'ятого дня. Одісей лягає спати в сінях. Прокидається від ридань пенелопи. Добрі прикмети. їдальню готують до учти. З'являється спочатку Евмей, потім Мелантій, який знову ображає Одіссея, і нарешті філотій, що наглядає череди корів. Змагання стримує женихів, які мали намір умертвити Телемаха. За столом ктесіп ображає одіссея. Серед женихів замішання. Теоклімен. Провіщає їм близьку загибель перед убивством женихів, вперед покої стеливсь на спочин одіссей Богосвітлий, шкуру волову під низ постелив сиром'ятну, а зверху Руна поклав відовець, що їх повбивали ахеї, а коли ліг він плащем, окрила його еврінома. Там і лежав Одісей, женихам намишляючи з губу. В тиші безсонній. Тим часом служебні жінки, що й раніше, любосні снімали зв'язки з женихами, з кімнат вибігали, перекидаючись сміхом і жартами поміж собою. А одіссеєві в грудях з обурення серце кипіло. Довго в думках міркував він і духом своїм ще вагався кинутись зразу на них, і до одної всіх повбивати, чи допустити, щоб ніч провели воницю з женихами зарозумілими, тільки ж востанє а серце гарчало в грудях немов над сліпими щенятими кволами сука грізно гарчить, на прохожих готово накинутись люто, так же гарчало в ньому серце, обурене цим непотребством. В груди б'ючи себе з серцю, він мовив своєму з докором «Серце терпи і мерзеннішу, ти перетерпіло днину, вчасто і коли пожирав, кій клоп нездоланний могутніх товаришів моїх, стерпіло ти, поки вивів з печери, розум мене, хоч здавалось, немає вже нам порятунку. Так говорив він, у грудях стривожене лаюче серце, і у слухнянній покорі воно терпеливо надалі. Зносило все, а сам так крутився, і збоку він набік, як над великим вогнем, наповнений жиром і кров'ю, шлунок тримає людина, і весь час його збоку та набік перевертає старанно, щоб швидше увесь він усмажився. Так збоку набік крутивсь Одісей, добираючи в мислях, як йому на багатьох женихів безсоромних самому руки накласти. До нього наблизилась вчасто Афіна. З неба зійшовши і постать звичайної жінки прибравши, стала йому в головах і так говорила до нього. «Чом це ти досі не спиш, найнещасніший поміж мужами?» Ось бо оселя твоя і дружина твоя в цій оселі, ось і твій син, що кожен з нас мати такого хотів би. Відповідаючи мовив тоді Одіссей Велимудрий, все це, богине ти правду мені цілковиту сказала, лиш одного у своїх не здолаю добрати я мислях. Як мені на багатьох женихів безсоромних самому руки накласти, адже тут усі вони вкупі щоденно. Є й важливіші думки, над якими в душі я міркую, навіть коли їх уб'ю з допомогою Зевса і твоєю, наслідків як я уникну, на цим ось подумай насправді.